بسم الله الرحمن الرحيم ثم انهم اختلفوا <تصفح> ثم انه مختلفوا بیا دا ذا فقها فخلمس کی مختلف تھی <تصفح> فيما بينهم ان سبب القضاء والذي كان سببا للاعدام چی آیا سبب د قضاء اغب عنه سبب د اعدام چ كم سبب د اعداء اک سبب د قضاء ام لا بد له کره ضروري دي د قضا د پاره من علا زان سبب على حدتن ځان له مستقل سبب د دې لپاره پکار دي وبينه المصنف بقوله المصنف دې په دې قول سره دغه اختلاف بیان کړیږي سره متي وي کمالي کړی فرمای والقضاء او د قزا نغور لونو الف لام په القضاء کې الف لام عدي دي مراد د قزان قضا بمثل المعقول یا اگر مثل ور کیو عقل منی کم چی مثل عقل نمن یی کی نس جدید بالاتفاق ضروری دی لکه قضا شی روجا دا تل روجا دا ور کی دا په باندې پی سی عرب پردان لنستنا بقال دا قضا چی بمثل المعقولی روجو په باندې پی سی ور کول دا خو جن مثل معقول غیر معقول یی کی نس جدید بالاتفاق ضروری دی دا چی بمثل معقولی یی کی نس جدید ضروری دی او کنه روال قضا یجب بما يجب عند المحققین دا دم محققینو مصلحت احناف دا, احنا دا وسلته خلافه للباس خلاف ثابت چاله را ای القضاء یجب بالسبب الذي قضا واجبد بالسبب الذي دا بما یجب تابیروک بما بالسبب الذي اشاره اجمع اصولدا بالسبب الذي یجب به العاده دا سوال سرچ پای عاده واجبی کیند محققین من عامه حنفیہ خلافاً للعراقیین من مشایخنا وعامه اصحاب السافی رحمهم الله زمن احناف و فقيه مي عراقين و تتردي او شوافي و فقيه عظيم خو محققين و رايدار جنسه جديد ضرورتش فانهم يقولون داي واي عراقين د مشايخ زمن نو عام اصحاب د شافي رحمهم الله هيقولون لابد للقضاء من سبب جديد تقضاء د پر سبب جديد پر كار د سوا سبب العاده سبب سببي عاده نا والمراد بهذا السبب الک مراد پر د سبب سر جمعو ضروري نه اوغيوي النس الموجب للادا اغه نست چې واجبون کې د ادا ده واجبون کیسره لکه اقیم الصلاه ل سبب المعروف عن الوقت دا وقت نه دوري چې وقت ولا بل ضروری دي اغه وقت بل ضروری نه دي لکه ولی نفس وجود پر دا وقت صاحبته کنه دي ماسپخین ټیم چیرای تی شي نفس وجوب راشي وجوب ادا نه اج وجوب ادا اغه یادو دا نفس وقت نه یادو ارید پر کوم نسوی اقیم الصلاه تن على قضاء پرم ده کوم جدا ادا ده اته زکات ده قضا کی کینو تا bari laga کوتی وعلیکم الصیام بقدر قضا پرامد کتاب کرو جا اوننی ولا قضا پرامدا کرے وټی باندې پیاسې مراد سبب نشینن الا نس موجب للا عادات ا سبب معروف نه چې کوم وخت وي حاصل حاصل د خلاف یرجعو دا غیر رجع کی اله ان عندنا ان الموجب للا عاده نس کوم واجبون کې د عادات هو قول اقیم الصلاه ان اتو زکاء چې د اتو زکاء قضا کی کینو حکم الصلاه دارین یی وقول کتب علیکم الصیام دال بعنی الاوجب القضاء که سره مس خپل ټیمونه کی روزه درال او دونه ونی ولا د دې چې کوم قضا د پاره سبب دے اغمدا دی دا د ااده پاره چې کوم تک ساو دی دغه د پاره وجوبی قضا د پاره د کسو ول بل نست لا حاجه د ال انس جدید یوجب القضاء الکالتا <سؤال> <سؤال> نس جدید سره یا ورغلی د دې ځای کې لکه او قول الله <سؤال> والسلام من نامر صلاتن او نسیا فليصلی اذا ذکرها من نامر صلاتن او نسیا فليصلی اذا حدیث پاک کی راضی کنا هل فنوم تفریتون ای تفریق چي دې دا پو یو افراد بالتفرید خوب طونه ته د ضا دی شی وي نو په دې خوب کې د مصادګنداسو نقصان نه دوتاسو نقصان نه کېږي انما التفرید فی یغظ چي وی خو یا ویمن نو وسو جود پاتيش د موزنا او نه سيایا مستيرو خبره ګر مشغول <تصال> اوسو کار کې مستيرو او خبره ګر موز نو falei صلي اذاذہ کرहा چي راويش شي موز او چي رايات توتابوز روایت راځي او او في روایت او ما كفاره الا ذلك كفاره داد او بازي وخت راځي اذاذ باذ روایتو کې راځي وي فين ذلك ها وقت و دک وقت تلګه دراسې دي دا غسه دي دا غریوات دي کا استاذ فکرې نو خال شیخ صاحب ما مناظره کې د برهاله دي سره هغه د اسقاط باندې د اسقاط باندې څه وکړه ما غوته دلایل ویره شیخ رحیمه الله چې دي کې سوار لس قباېح دي استاذ په دې دغه قباېح دي استاذ د اسقاط کې کوم شریعت دي او شرع په دې کې دي یو دې یو دې وړاندې کړو دوی ته حکم شریط فرض واجب مکروه د سیاړه دی هلکه بدت فرض حرام دی کار فرض څه دی وڅه لیکاو غوا شیخ سے بتوی راتې پاج ضرورت پیش حکم دتوی غوا دا تاسو چې کومه ریاست کوي مروجه داخل استات داخل دا حکم به ویلو غوا ادم د داوښ کلا صغره زکه په تاسو رجوع په صدقه کوي په دې کې رجوع په صدقه کوي صغره وکوبره رجوع ان وی جراو باسا نه حاضر دایله است حرام وی سورا نه مونکي کبرا نه مني واه ای واده تاوه سورا نه مونکي کبرا نه مني ا دور راغي هغه وتوی مونږ رجو په صدقه تنک او رجوت الهبته چه اسه بتوی به ماده ماچکم تعبیر د رجو په صدقه کړي دی او هغه څوک زموخه تکی نه چې پکدې اخیر پیګي په هدايه را فقاه دی ک چې په دیی ل <سؤال> به ی لغستی فقررانستی او فیر ته هیب ص دق ده لکه غریته چېصدقا احبا ده غ کته تعبیر دصدق کوئ د په غری باې صدقه ل کېږ پر زی آب هب لا دفر ذکاتې د لکه فیر تهکه ت تعیرر د هبیو ک خوا س دق ده و دی کې به فقرراناستی او پهقر پیرته هیب صقده ځکه معطبیر په سق کرد دی چې دیک روج پهصد دقه کې او ارتشد کوبراده پر د دلیل دنده چې صده رجو په صدا حرام ده دلیل ورده بخاری شریف حدیث ته عمر سیب اس چاله ور کړو خیراتی اغه خراب شو زکه مفتشی په دغه سیګه نه دت ګیرته نبی ستو ته زیتی اخلمه غوارزان ور کیلکا ابا ور د داخله نبی ستو لا تعلق په صدقه دی کا په دغه پر صدقه کې رجو بکوا وجوب په صدقه حرام ده ده اس کا چرده حرام او تاسو دا هغې لري کومې باز روایتې کې دا برازي چې اما کفاره تو الا ذلك کفاره دم موز دجلا مسوکی تهشب کې دا راوسته هغه دازې دا بیا چاته ده او و قول و السلام من نام صلاته او سیاف صلی الله علیه و سلم دا که فین ذلك وقت او قول فمن كان منکم مريض او على سبب او دنتو کنه جديداله دا معلومه شو اي حنابو چې دا قضا د پار نس لا بينا بل انما ورد للتنبيه دار اغلي د دا تنبيه دار على ان الادا باقي په ذمتكم چدا ادا استاسه په ذمي باقی را دا داد قزاد پر نه دي راغلي ا قزاد پر اک صوت چاقي و صلا اک دي دی کو ديواله کو سيب د سير په تنبيه دار کړلا سير په در کړلا چغو ر استاپ ذمه باندې پاغنده سينو سابقين سرت سوادي شيو اغد باندې پات دي ان لم يسقط بالفواتي هغه پات کې دوسر سا کچوي اوپر وګوره د الله تر اف نه چکه شی واجب شوه دي پره شوه دي یا خو هغه ادا کول سره کی سره کی یا که سړی اهل لای بس ختم شي لگا لې او یا دا چې هغه در تفری چې بس پری ده واجب شي کنه یا په ادا کول یا چې دې دای اهلو نګر دي لګای داکولو اسلیوانه د تاو پی سي ورکو د قرس والیونه شوی هغه به سوالي لږ یا به عمر چارو ګر لګي صاحب تو باندې دوی صورت نه یې ير دغه پریږي په سري نه نهاله تا ټول مجد خیرات یې پر خو ته چې تا ته خیرات خاله اوس موس په مو باندې پر شوی د مات په خلک سره نه لې والے شوی نه اوته چې دن ادا کړي او نره ته صاحب د حق اکل به باقي پاتريږي او ماته אביرت کور سوچ کاوي صرف تبسوه وای يره د زیکاروي چې هغه وخت واستاپه قدرت کنه راو پسې د نړیږيشته هیڅ دغه سره دورا قدر کړي چې هغه وخت نه شې راو پس کول چو وقت ستانہ تے وقت نشرا واپس کولے نو داري میس لھو کولے شیکانہ لگا سرور رکاتو بعدے پر سرور رکاتا اوکی سرور رکات مرجو کہ لگا سرور رکھا تھا اوکی دے ہوئی এবار تورا وے دوستا لئن بقاء الصلاه والصوم في قدرتنا په مثال د دیبا د خپل طرف نه یی کتا سوګر سه عاجزش دی اصل عبادت د تعجزی عاجز ده سله داغه په دې د دوه خطر چاغه وقته نه تللی اصل عبادت تعجز ده چاغه موږ کول دي یارو جنې وندي او لې دې وکړه له ان بقاء الصلاه واستوي په نفسيل القدره علی مثبن عنده او بل وسقوط فضل الوقت او سقوط د فضل د وقت چې هغه فضل د وقت چې دن تللی دی لا اله الا ندا دغه فضیلت د وقته سمسرسته ده او دغی پتا باندې ستاورسته ده چېرې په خپل ټیم کې کړو او بس پیسو ته نه ودا بل ټیمه لري چې او به سیورګه سبا کی ষ্টې څه زمان وایګا اصل کې دوستانو ده د دې روان ملاقات ما تا ګوره ازایځل هغه ما تا یو چل باندې دوی چې دا نه په وصوله کوم دا دي چې د قزاده پارا نسې جدید ته جنہ ضرورت نه دا کم مسوس چې راغلي دي دا سر په د پار د تمدید راغلي دي نسې چې ضرورت نشته نسې ضرورت ضرورت نشته اوس خبره دار چې زديده دا کې خو تمدید پاراله خو چې کمزې کې چې دن اغا تمدید پارا نه راغلي اریس را بسکه یا په دې باندې قیاس کو چې قياس ته کینو دا ده چې دا قیاس کې کمشي باندې کیږي نو هغه شی و چې د نو خلاف القیاس ثابت نه وي. بدل تداتې دا کموز دی او جز خلاف القیاس وي خلاف القیاس یاده مو زیاده او روز یاده اخر القیاس دا صرف هغه پزیره د وقت ته هغه خلاف القیاسی هغه وخت زمان نشته لږ زمزمه نشته خدای نور شي چې دا نو داخو عقل موافق نه لګا وتعدیت ایبر استکیرش تاسو په قياس به چې ته یو بقیس ایاو کوي نو پدی کم کی چې تا قياس کې بدی کې ولستی راغلي سم دي راغله نس بچ در اغني راغلي بدی کې هغه شراط ول چې نن ذکر کړو یې دے وې وې ده بقا بقاء الصلاه و صوم نفسي پی نفسي بقاء الصلاه و علا مثل للقدره على مثل من عندي والسقوط بظل الوقت لا اله مثل زمان للعجن امر معقول بنفسي دا یو امر معقول دی عقل دا وای چې او بالکل ټیک د وخت باندې تقدر نه ای دا مېسل نشته دا زمان نشته خو دا, نشت دا مز باندې او دا باندې هو نو فعدینا حكم القضائی من متعدی حکم د قضا اله ما لم يرد چې پای کی نص جدید لکه منظور نظر نظر که خو نص نشته دی پا اگا زور نشته چوالیوفو نزوراهم خوانہ سے جدید پاکشتی؟ بایا کامی خوانہ سے جدید پاکشتی؟ پاکی موسکی او پروژه کی خوانہ سے جدید را لے مننا من صلاتیم او دارنگی چید نسلی داک فائلہ میں کور فائدتو من فمن کارمین کم مدید اوالا سفر فائدتو من امیو خر نو پاگا نور کی خوانہ سے جدید ندر آگا لے ندر آگا لے نو چه ندر آگا لے که چې قياس کړي جدید قياس د دی چې د سنت تختیدي د غلاني له شپښو د بارا نه پټېدي د پرنالې د نشپښو لا څنګه هو پته چاندشي په کې کله کچا کتاب کتلې کنه او پیګې چې کم لیک راواندي چې د سنت تختیدي هغه کې ور ترالي دی وې نرو را نرو را دی مثبت نه دی چې ګر تمون ته څهوی جديد پکې ضرورت دی مظہر دی منګ قیاس اوکو زکه د شی معقول دي نو چې معقول دي خلاف قیاس ترې مو پبل نشو دا کولې تخاشي تخول معروف دي دا امر معقول دي پزلت د وخت که غیر معقول دي خود مسبقا او دارنګ دروجي دا بقا دا یو امر معقول دي کته وای دا قیاس ولیکای دا عبادت او عبادت دا. نظر چې عبادت د دا دارنګ روزه او زکات عبادت, عبادت عبادت عبادت کې دا شریک دي دا امر مشترک شو ال تخو نس جديد راغلو دغ تک گویا کې نس جديد چې دن اغا راغل له تمدید پارځند راغل دي او نور چې د وجود د قضا د پار نسي جدید ضرورت استفاده پاغ زو نس باندې ولي يوفو نذورهم ده قضا ده پاره هم چې دن اغه ده اقيم الصلاه ده قضا ده پاره هم ده كتب عليكم الصيام ده قضا ده پاره هم ده یکم کې چرغل ده داسې جدید صرف پر تنبيه ده پاره چې ني راغلي بس ني راغلي دا باندې باندې چې نه قياس کوله چې کتاب قتلې او پیږي چې ده حاشيه څنګه ورغولا ابي دي حاشيه کې کم ځای کې روان دي اچني کې د او نه اند برابر شود ها ايش دې کنه لا فدي نه حکمل قضااء اعلهله میرت في نصر وهو منظور میں ن سرات اووسم لاندکلي بجا نه كلله من همما بعدتون تجبو بسببا ت لګ وده شافي لا بددل القضاه دشافسي بری باې ق د پاار ن جدید په کار موجب له دې قذاه پاار سووان سلعاده نو په غضا اواصالات وصبح لا بد دا يكونون به کوي مننا معصات الاخی وقوللو اندار دوقول په من کارو کممري آخری اوماله بر نپ حاجم ل ننس دلاغ لکه یو سړی و په ما باندې را روانو جوما نظر او وینه کړه نو ویفو نو د روجو دننه د سجدي و روجا بنی سما روجا با نې سما او په تاګار باندې به هوښر وې د دې ته کی سبب ولا پوتې سکه سبول سړی پوتې دا په دې د نس جديد باندې قائمقام او کوا وماه میریدين نصفبي انما يذبط القضاو <سؤال> بسبب التفيد الذي يقوم مقام القضا نخصذ منږو د غ سمره د خلاف في فلا تظهر سمر خللااف بناير اللا في البوات که چې فوت نه ک پوچشي تننا نو پر عندنا يجب القضااف البوات وعده لا غوي چې پوچ تننا نببي ځکه د تفید خوگوار زن کارے ویلی وقیل احضن قائم المقام نصر جدید نو بیا مسلگا چلکو اولا تظہر و سمرت الخرابی اللہ پی تخریج پراو باسلو کی پر اندنا یجبو پل کلی بی نصر سابق اے ماتاو کدا کد پوت کڑے دے کد نا پوت چوے دے اککر والیوفو واجب دے والیوفو نزورہم او چې د دې تفویض نه د کړو د فوات ویل دي نو د ویاره فوات خوراغل لیکن د فوات دواجن واجب دي تخریج کې به سر راو واسو چې د پوات تنسب کې حساب جدید دي او موږ چې د اغا ولیو فنظره هم چې نه غنځबत کوو او عندو یجب بالنس جدید او بالفوت او التفویض دا لکه په ترتیب باندې وګورم تفویض مخ کې فوت چې نه و رسو نسری په اندو یجب نسل جدید لکموز او رجا فرضی او بالتفویض لکد غدو او بالفوات لکد غدر او بالفوت او بل فوت دغه دا درې مرتب شګه غیر مرتب شو مولا ژوند سي مرتب کوو غیر مرتب یو غیر مرتب شګه بابا وی چې دې سي بده ویلې بلا فوت مجرد دي تفيد مزيد دي مجرمه کي مزيد باندې زه غو ناس پردو غوته سر دي بغلاش کنه زه ما هو کار بلاري په پرتو یو وو مطلب دغه به ترا پاس یو درځره کې تاسو انسانان دي دا الله بندا بس یو خبر هو کی هغه بیرست تاسو تابع جوړاوه چې دغه طریقو سره جدي نه علاوه جوړی کیله اچھا بھائی اوس د دې زين مؤیدات ذکر کیل سنتابین لوگوں سو مسلیداری چې ځغه زمون تایید کړي چې سبب جدید ضرورت نشته خو سم مسلیداری چا تایید کړي راځه تایید زمون مؤیدات دي دا سو خبر وانه پیښ وې وَا وقضاء الحذر په سفري اربع رکعات الګا اے چې د سفر د حذر مزدي د کول کې مزدي عادت په سفر کې کی څو ربا کوي څالو رکا ته څو بګای معلوميږي چې نس سجدي ته ضرورت شته کنه په حذر کې اک اقيم صلاه ضروري نه په سفر کې اک د دې سفر وقضاء السفر في الحضر ركعتين يعني که, سو ربائی که؟ پا سفر مزدے او په حاضر کې کوي څو ورځې کېږي نو په سفر کې خدای باندې دوه رکعاتو نو زکه ته دوه کوي کنه نسی جديد ضرورت شي کېږي په حاضر کې خو څو ورځې کېږي کار کې نو نسی جديد سفر مستیدره په حاضر کې په څو ورځې په کارو څو به سري شي وقضاء درازی مجھو نا در چپتی که در تیزی دی در چپتی آدو شپی اگا تیزی دی که نا ٹھیک دا اوسیو سڑے و قضا الجہر پر نہار جہرن درازی مجھو دی آو تیچے دی نا اگا پتی زبانے کئے لکا پتی زبانے پکی لگی آئی قضا مجھو کئے جہری مجھو دی قضای کئے درازی کئے خو پتی زبانے کئے او دارنګ چې د نسري وقضا او سر په ليل سرر د شپې مزد او هغه قضا شیر دراز نه درځي کای سی کوله او قضا او سر په ل قضا الجهر په ل خطا سو ما شپې مزد جهري او تی درځي ک او جهار نه کای درځي مزد نه سر نه کای درځي مزد لگا نو اگر زشکی مزده خدای ته درځه جهارن مکا وا سره نه وکا خدا جهارن زکه کوي چې نس جدید ته ضرورت شي د شپې دی پتی زوخه پتی زکی او ته مونږ تایچ او چې قزا آو, او سر په ليل سرر د رزي مزده د هغه په چپد او ته د سپیک اي او سر په ليل سرر الکد سرري مزده او ته د سپیک او سرنه ګره د سپیک او جهري مزدي دا سرريوم جهري پکار دي دا شپه د وژنه و نسی جدید نشتکنه دا آغا نسی قدیم ده نسی قدیم که ده ده ده ده ده پسر بانیو درازی منزو اگرچه ما ده شپیه کهو خود درازی پروبانیو زیده شپیه اون پروبانیو کم دا آغا نسی قدیم ده وجینا سو مثالیو شوی زمن مو ایدار دیرشتکنه یو ایدو ما ذکرنا ویدار د ما ذکرنا کوي چې نسی جدید ته دا دارتو ها اوس ګوراو وقضاء الصحيح صلاه المراضي بعنوان صحه وقضاء المريضي صلاه الصحه بعنوان ال... بعنوان المرض يؤيد ما ذكر هو اوه بي؟ اوه ورکا یو سړی بیمار دي په بیمار کې بیمار بیمارې وس دي د ناس تیمز دي او د نمستداش بیمارای نو د بیمارای مس پکار دي بیمارای پرشان کړه او چې د رښتو خدای روغ کړه څنګه به کې ښه صحیح به کې دروغالي اوس به کې والو نيګي چې نس جدید پکې به کار وکړ کنه نو قضا د مرز موس د نه قضا مرز خود مرز پرشان کړه واړي ها یو سړی دی او وګرمټ ته وای موس کې او په دا او مریض سره د څه روغ رمټ دې کې سرباني د صحت موس دې د صحت موس دې بس بيهوشې پیرااله او دې شو ګډ وډ وس کوله علامه دې شکر الان که وخت دې اوس رست چې د صحت د اموز دې قضا راړي نو د مرض په حالت کې وګر دې مریض څنګه کې ازوځل دې نو کدی کنه چې جدید چې نه ضروری نه وي بیا او پکاره دادې چې د برغوري کو وخت واجب شون درو غوري په طریقې سره دا قدی کړتنا لازم مرض وو د صحیح په حالت کې او د مرض کو وخت د مرض په شاره مارې کوي په لږه وچ نه چې جدید دې د چاشوی خصالور مسالې موئدي زمنګ دي انصاف وکړو او زمنګ خپل مسله کې راجح حقيقه ځکه وي زمنګ ډېر مسري تایید کړي لګا دا زما ان شاء الله لګورې د روس توه بھارت دی تمهید دی دا یو اعتراض دی د طرف د شوافیعون په منګ باندې چې درته یو وابه تو خلص نو بل دغه دغه رسو ما ده تاسو هغه دا, دا, دا توای <عالم Caraasa> <متحد> <Brotherhood> <mbery Ausw�ess XML in readers> ازا هو ګران ازا ګران ما سره چلولونکو په دې چلول می بلد به ان شاء الله دا ول